Hoofdstuk 16 En die vrou het hiermee ingestem en Josef na die grot gevolg. Maar toe die na die grot gekom het, is die grot plotseling in die dichte wit wolk omhul, Sodat dat hulle nie die ingang kon vind nie. Die vroedvrou het baie verbaas geword oor die verskynsel en aan Joosef gesê, My siel het vandag groot dinge ervaar. Ek het voor ochend een grootse en die wonderbaarlikste visioen gehad waarin alles precies so vorm aanneem, soos ek dit nou in werkelijkheid gesien het, nog sien, en nog meer sal sien. Hier is die man, wat my in die visioen tegemoet gekom het. Ook het ek vroer, elk en te midde van sy werk tot ris gesien, kom, en gesien hoe een wolk oor die grot gekom het, en het met u gespreek, soos ek nou gespreek het. En ek sê nog meer wonderbare in die grot, toe my sister Salome achterna kom, aan wie ek my visioen van, van ochend toe vertrou het. Daarom sê ek nou dan ook vir u en vir Elohim, my meester, Israel het een groot verlossing weer ervaar, een redder het gekom van booggestuur in ons tyd van groot nood. Na hierdie woorde van die vroedvrouw het die wolk dadelijk van die grot teruggeweik en ‘n geweldige licht vanuit die grot het die vroedvrouw en Joosef tegemoet gekom, sodat dat hulle oe nie in staat was om dit te verdra nie. En die vroedvrouw sê, Alles is dis waar wat ek in die visioen gesien het, O man, geseende, hier is meer as Abram, Isaac, Jacob, Moses en Ilea. Na hierdie vore het die sterk lig geleidelik draaglikker begin word, en die keinkie het sigtbaar geword, toe hy juist vir die eerste maal die bors van sy moeder geneem het. Die vroedvrou het nou met Joosef die grot binnengetree, die keinkie en sy moeder bekyk, en sy so hy gesien het, dat alles voortreflik verloop het, gesê, Waarlik, waarlik, dit is die verlosser, waardier alle profete besing was, wat sonder bande reeds in die moederskoot vry sal wees, om aan te duid dat hy alle harde bande van die wet sal losmaak. Wanneer het iemand ooit gesien dat een pasgebore kind al na die bors van die moeder reik? Dit bewys baie duidelik dat die kind eens as man die wereld sal rig volgens die liefde en nie volgens die wet nie. Luister, jy gelukkige man van hierdie maag, Alles is absoluut in orde, laat my daarom uit die grot gaan, want dit is vir my moeilik, omdat ek besef dat ek nie rein genoeg is om die gewaarde nabuit van my en die Elohim en Meester te verdra nie. Joosef het heewig oor hier die woorde van die vroedvrou geskrik, maar sy het uit die grot nabuit gehaardloop. To sy uit die grot gekom het, het sy oor suster Selomie buite aangetref wat haar vanwe die bekende visioen gevolg het en sy dadelik met haar gepraat Selomie Selomie kom en sien dat my visioen van ver oggend die werklikheid bevestig is die maagd het in volle waarheid geboorte geskenk wat die menslike wijsheid en natuur nimmer sal kan verstaan nie maar Selomie sê So waar as wat Elohim leef, sal ek nie gloe dat die maagd geboorte geskenk het nie, voordat ek haar nie eie handig onderzoek het nie.